Гост от София при Учителя Буря се извин ощес цялата местност. Тъмни облаци покриха небето, светкавици прорязваха цялото небе. Грамотевици оглушаваха околността. Дърветата се огъваха под напора на силния вятър. Заплиска силен дъжд. Днес, колко е нежно и мило небето. То е чисто синьо, и спокойно. Слънчевите лъчи отново с нежна ласка галят земята. Как се чувства пролетния лъх днес? Въздухът е пълен с животворна сила. Тя пълни всяко същество с радост и свежест. Това не е ли символ за пътя, по който минава човечеството? След бурите, светкавиците и грамотевиците, ще дойде светло-слънчево утро над многострадалната земя След минаване през тунел няма ли да дойдат за смени светли слънчеви поляни покрити с цветя Тия мисли работят днес в мен Тък му в този момент един приятел идва от града Той желая да говори с учителя Естествено, непринудено той почва разговор с учителя Въпрос Кой е правилният начин за дейност днес? При земеделската работа има три фази. Първото положение е, че трябва да има земя. В Това човек не е фактор. Тя е дадена от разумната природа. Второто положение е, че тази земя трябва да се изоре и засее. Третото положение е възрастване на посятото. И тук човек не е главният фактор. Такива са предимно Слънцето, влагата и прочее. Значи човек не е фактор на всичко. Погрешката на мнозина е, че те искат да бъдат фактор на всичко. Каквото се посее на нивата, това ще израсне. Трябва да се посее нещо хубаво. Великите божествени идеи трябва да се засеят в душите. И те трябва да се оставят свободни да дадат своя плод. Тоя народ трябва да се учи, трябва да се просвети. Новите методи за работа, новото разбиране на живота, трябва да проникнат навсякъде и трябва да се оставят хората свободни, сами да организират новите форми, новия начин на живот. Народът трябва да има вяра, Силите, заложени в него. Сега трябва да се почне с най-малките усилия за приложение на новите идеи в живота. Слънцето ни изгрява изведнъж. Първо идва зазоряването. То постепенно минава към изгръв и после към най-голямата светлина на деня. Преди всичко, необходимо е да се освободим от всички фалшиви, погрешни разбирания на живота, да се премахнат заблужденията, които спъват хората. Старите методи нека си съществуват. Нека да се опитат старите и новите методи. След това да се направи избор според резултатите. Много лесно човек може да знае дали ходи в светлина, дали има правилни разбирания или не. При светлината няма спъване. Щом не се спъваш, имаш светлина. Щом се спъваш, не ходиш в светлина. Едни идеи са верни, ако дават живот на хората, ако дават мир на душата подтик за работа и посочват правилни пътища за работа. Днес природата дава блага в изобилие всяка година, но поради неразумния живот нещастията не се премахват. В Южна Америка изхвърлили в морето 20 милиона тона кафе, за да се подрие цената му. В Северна Америка горели в машините жито вместо въглища. Въпрос. Какво трябва да се прави в момента? Физическият, духовният и божественият живот трябва да се съединят в едно. От физическия живот трябва да се издигнем до духовния и от последния до божествения. Те трябва да образуват едно цяло. Ние живеем механически. Ние сме механизирали нашата дейност. Във всеки наш акт, във всяка наша дейност трябва да участват и трите свята. Главата отговаря на божествения живот. Белият дропи сърцето на духовния, а стомахът на физическия. Има три вида дейност – мъчение, труд и работа. Мъчението сме минали. Сега сме в труда. Трябва да минем от труда към работата. А работата е дейност, вдъхновена от любовта. Единствената сила, която може да оправи всички работи е любовта. Тя ще научи хората как да работят. Ние виждаме, че когато обичаме хората, работим за тях – Майката, която обича своето дете, работи за него. Всички, които не обичат, не работят. Те се мъчат или трудят. Ако хората могат да научат какво нещо е любовта и я приложат, ще почне новият живот на Земята. Ако стотици милиарди клетки в човешкия организъм могат да се кооперират и да образуват едно цяло, защо да не могат хората на едно общество да се свържат в едно чрез любовта? Единственото нещо, което не се нуждае от доказателство е любовта. Тя има език, който разбират всички хора, всички същества. Тя осмисля нещата. Сега любовта слугува на силата, а в новата култура силата ще слугува на любовта. Всички трябва да работят от любов. Реплика Когато бях в странство, ставаше дума за всемирното братство в България и ми казаха много е естествено, че тъкмо в България се родиха тия идеи, защото тя е страната, която е дала богомилството, което докара ренесанса и реформацията в Европа. България и славянството влизат сега в една благоприятна епоха за тяхното развитие. Те са в началото на своя възход. Днес цялото човечество преживява една криза. то е като жена, която трябва да роди. Остават още няколко дена за да роди, ще има страдания, докато роди. Това е пробуждането на новото съзнание в човечеството. Това е раждане на идеята за братство между хората. След това иде нещо хубаво в света. Списание Житнозърно 1941 г. книга 2